الحمد لله <تصفيق> الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من انا با ورقب ربه واستغفر واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد عباد الله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن ابا مسلم الخولاني عاد يوما إلى منزله فوجد جأريته تبكي faqala laha ma yubkikii qalat darabani sayyidi ibnukii ndugu zangu katika iman awali yoyote ninakuhusieni pamoja na kuyuhusia nafsi yangu kumcha allah jalla waala kwa hakika bila shaka wamefuzu wenye kumcha allah subhanahu wa taala ya hotuba yetu ya leo Ghafla au rafata Ghafla ambayo inarifisha kuangamia Kughafilika ambako kunarifisha maangamivu Ibn Asakir katika kutaja historia ya Damashq. anasema mmoja katika watawala wa nchi hii ambaye ni Abu Muslimul Khawlani Siku moja alirudi nyumbani kwake akamkuta jaria mjakazi wake analia akammuuliza sababu ya kulia kwake akamwambia darabani sayyidi ameniadhibu kwa kunipiga sayyidi bwana wangu ibnuka ambaye ni mwanao Abu Muslimul Khawalani, akamuita mwanaye alafu kisha akamuuliza yule jalia kaifa darabak ni kwa namna gani amekupiga akasema latmani latma amenipiga kibao akamwambia mwanae ka kisha akamwambia yule jalia mpige kibao kama alivyokupiga kibao yule mjakazi akasema لا التم سيدي سويزي كثبوتكم بي يا بواناوا مسلم الخولاني اكامولذا فوت عن جه عممسامهه اكسم نعم نممسامهه لا تطالبينه في الدنيا ولا في الاخره Dhima hii umeivua na umemsamehe duniani na akhera akasema naam. Kamwambia waite watu uwashuhudishe katika hilo. Yule mjakazi akawaita watu Abu Muslimul Khawlani akaeleza tukio akawaambia innabni hadha. Hakika mwanangu huyu amempiga huyu mjakazi Nikamtaka amlipizie kisasi akasema amemsamehe kisha akamuuliza ni kweli akasema ni kweli kisha akawambia, ushhidukum anaha hurratun liwajhi llah Abu Muslim al akachukua maamuzi ya kumuacha huru yule mjakazi anawambia watu walioshuhudia na kushuhidisheni kwamba huyu nimemwacha huru kwa ajili ya Allah wakamshangaa wanamwambia ataktahu hali annaha darabat anna darabaha unamwacha huru kwa sababu mwanao kamchap kamwadhibu kam laka jariyaun ghayruha hali yakuwa hauna mjakazi isipokuwa mwingine asiyekuwa huyu hauna mjakazi mwingine yote akasema dauna ankum ayuha qawm na haya ndiyo maneno ambayo nataka tuchukue ibra na mazingatio. Da'una minkum ayyuhal qawm laitana nufli tukafafan la lana wala alaina Da'una ayyuhal qawm niacheni. Niacheni ndugu zangu. Laitana nufli tukafafan natamani laiti ingeondoka hapa duniani nikiwa huru. لا لنا ولا علينا هل يقوى سين حق لن يدعي انت سين مدين يا واطوههي yako juu yangu kama dhimma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakadha ibadallah ya'ishul muslimu fi hadhihi ad-dunya wa yamshi fi manakibiha Hivi ndivyo anavyoishi Muislam katika mgongo huu wa dunia akitembea katika pande zote za dunia mashariki magharibi kusini na kaskazini akitafuta kheri za dunia alizoziweka Allah Subhanahu wa Ta'ala wayقوم بالعبوديه ikawa Muislam anasimamia majukumu ya kuwa yeye ni Abdullah ni mtumwa wa Allah kwa hiyo anausimamia ule utumwa kwa uhakika wake wa ya'malu liridha Allah na ikawa juhudi zake na mambo yake anayoyafanya ni kutafuta radhi za Allah subhana Wayasbiru yasbiru ala aqdarillah na ikawa ni mwenye kuvumilia qadari za Allah subhanahu huwa ta'ala mambo mbalimbali na changamoto mbalimbali zinazompitia katika maisha yake ya dunia wa yasta'iddu Allah lakini akawa anafanya maandalizi ya kukutana na Allah bi'aqidatin salima kwa kuwa akiwa na aqida iliyosalimika wa amalin salihin iliyofungamana na matendo yaliyokuwa mema wa khulqin hasanin na tabia zilizokuwa njema baina yake na Allah lakini baina yake na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala la taksira fil ibadat akawa si mzembe wala si mpuuzi katika kutekeleza ibada la dhulma wala adawat Hali ya kuwa hana dhulma kwa waja wa Allah, hana uadui anowafanyia waja wa Allah wala tasahula fi wajibat, wala simu mwenye kuzembea katika yale aliyowajibishiwa na Allah subhana Yote haya khawfan mir rabbil ard was samawat. Ana au anaishi staili hii ya maisha kwa sababu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al ibad Allah lakini kughafilika kunako tuchukua ndugu zangu katika iman tukaghafilika an haqiqati al haya ule wa maisha ya dunia tunayoyaishi tukaghafilika na kuijua dunia kwa uhalisia wake unaotakiwa wanisiani l'akhira... lakini pia tukakumbwa na ghafla nyingine ya kuto kutokuifahamu akhira tukajisahaulisha na akhira na tukasahau kwamba ni watu wenye kuondoka Jambo hilo limepelekea watu wengi in harafu wa an Wallahi watu wameiacha dini bila wao kufahamu. Wameiacha dini lakini vile vile imedhihiri jambo lingine as min ajli ad Watu wamekuwa na mapambano yaliyopindikia mipaka, watu wamekuwa na magomvi yaliyokuwa yamepindukia mipaka min ajli ad kwa sababu ya dunia wa tanafsu ala shahawatiha halfania na watu tumekuwa ni wenye kushindana katika tamaa na matamanio ya dunia ambayo ni yenye kumalizika wa laqad kana sallallahu alayhi wasallam na ilikuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama yuhadhdharu min hathihi al akiutahadharisha umma na mambo haya ametahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam ili kulinda dini za watu, dini ya watu, akida za watu zisiporomoke. Kwa sababu ya kulinda tabia za watu zisiwe ni tabia mbaya, kwa sababu ya kuwalinda watu matendo yao mema yasije yakawa ni matendo ambayo hayatotosheleza katika mizani ya matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wayas'al insanu liyaktaniz almala wal mansab Alikuwa akitahadharisha Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم ili isije ikawa mbio zetu na juhudi zetu zilizopetukia mipaka kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya vieo, kwa sababu ya mali, ma anna al fakirun faqirun ila a'malin salihah tuqarribuhu min Allah. Hali ya kuwa mwanadamu huyu, Muislamu huyu ni fakiri wa matendo yanayomkurubisha kwa Allah Ambayo ndiyo tegemeo la kutegemea kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma ya'ishu minna fi zamani nadha. Na hii ndiyo hali ndugu zangu tunayoishi wengi miongoni mwetu katika maisha ya sasa. Tuko mbio na kukimbizana na dunia lakini tunasahau akhira. Lakini yale ambaye atakwenda kutusaidia mbele ya Allah tumeghaflika nayo. Rasidi yetu upande wa akhirah ni kidogo sana. Fa'an Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qala amepokea sahaba mtukufu shaddad ibn radhi za allah zimuendea anasema qala liya rasulullah sallallahu alayhi wasallam siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama amesema akiniambia yasikilize maneno haya ni wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kila mmoja miongoni mwetu ingawaje yalikuwa yanamwelekea shaddad Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ya Shaddadu ibn Aws Ewe Shaddad اذا رايت الناس يكتنزون الذهب والفضه pale utakapoona watu wamelimbikiza dhahabu na fedha wamejilimbikizia dunia basi wewe faakniz min haa ulaa il kalimat jikusanyie na wewe ujilimbikizie maneno haya yasikilize maneno Maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Allahumma inni as'aluka thabata fil amr Daima mwambie Allah ewe Allah as'aluka thabata fil amr nipe thabati. nipe msimamo katika mambo yangu wal taala rushdi ya Allah nipe uimaraka katika uongofu nipe uongofu alafu nifanye niwe ni imara katika uongofu wa as'aluka mujibati rahmatik na nakuomba Allah unijalie mambo yetakayoniwajibishia mimi kuzipata rehema zako wa aza maghfiratika na unipe sabati na uimara katika msamaha wako wa as'aluka shukrani ni'matik na nakuomba ya Allah nijalie daima niwe ni mwenye kuzishukuru neema zako nizione nizitambue na niwe ni mwenye shukurani kunako neema zako ya Allah wa husna na unijalie niwe katika waja wako wenye kufanya vizuri wenye ufanisi katika ibada ndugu zangu katika iman Masala si kufanya ibada lakini ibada yatakikana ifanyike kwa ufanisi unaweza ukafanya ibada ndiyo. lakini kama haina ufanisi inna nnakida basir yule ambaye anakwenda kuikagua hii ibada ni mtu mwenye, ni, ni, ni, ni Allah subhanahu wa ta'ala anatazama kwa umakini لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا الله جل وعلا حبكيت عباده بسبب ني عباده لا انما شرط فيه يمو الله سبحانه وتعالى حسنه عبادتك ني انا الله في عباده زك واسالك قلبا سليما ندايما نمو امبي الله نمبيه يا الله لنكوومبونيبي موي يساليمك موي يساليمك نشيركي Moyo uliosalimika na unafisik, moyo uliosalimika na madhambi. Lakini moyo uliosalimika na navi, na vifundo na chuki na hasadi baina yako na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lisaanan sadiqan na ulimi wenye kusema ukweli. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam ta wa a'udhu bika min shari ma ta'lam. Ta na kuomba Allah, unipe khairi ya yale unayajua na unikinge na shari za yale unayajua Haya ni maneno ni maelekezo mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Shaddad Dugu zangu katika imani hii dunia ambayo tumo ndani yake la tadumu ala ahadin Haidum dunia hii kwa yoyote mahma balaghat manzilatu vyovyote atakavofika katika daraja yake katika mali katika vyeo katika heshima katika elimu vyovyote utakavofika katika levo yoyote hadhihi dunya la tadumu li ahadin hu ni wasia wa jibril alimuhsiya mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo hasanahul imamu albani fi silsila Jibril alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad isha ma shi'ta fa innaka mayit wa'mal wa ma shi'ta fa innaka majziyum bi wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariq Ewe Muhammad ishi utakavyo lakini wewe ni wakufa tu Lakini tenda utendavyo tambua kwamba utalifua katika kila jambo utakalolitenda. na umpende umpendaye, lakini iko siku moja utakuja kuachana naye huu ni wasia wa jibril kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam ndugu zangu katika imani kama ndivyo huo ndiyo uhalisia wa dunia na uhalisia wa maisha ya dunia hii safari iliyo mbele yetu inahitaji maandalizi inahitaji mtu kuchukua akiba na akiba yenyewe si ya pesa ndugu zangu ni akiba ya a'mal salihah matendo yaliyokuwa mema min ibadat wa akhlaq wa muamalat akiba iliyokuwa nzuri ni akiba ya aqida iliyosalimika ya ibada zilizokuwa na ufanisi ya matendo yaliyokuwa mema ya akhlaq na tabia zilizokuwa njema wa qaulin haqq wa lisan na kusema maneno ya kweli ukachunga ulimi wako wa amri bil ma'rufi ma wa nahy anil munkar hii ndiyo akiba ambayo ni akiba iliyokuwa njema ambayo inaweza ikamfaa mtu katika safari yake hadha huwa hii ndiyo akiba ndugu zangu katika iman inayomfikisha mtu katika radhi za Allah ikamfikisha mtu katika pepo ya Allah ikamkinga na fitna za dunia ikamkinga na fitna za kaburi ikamkinga na fitna za sirat hatimai ikamkinga na fitna za jahannam Allah jalla wa ala anasema innal ladhina amanu wa amilussalihati ulai kahum khairul bariyah hakika wale waliomwamini Allah kikweli na wakatenda matendo yaliyomema hao ndiyo viumbe waliokuwa bora hao ndiyo viumbe waliokuwa wazuri jazao hum inda rabbihim malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jannatu adnin tajri min tahti al-anhar nipepo ambazo zinapita mito chini yake khalidina fiha abada watabakia humo maisha ya milele radiyallahu anhum anhu. wa anhu watakuwa wamerithiwa na Allah subhanahu na wao wamerithia malipo waliopewa na Allah subhanahu dalika liman khashiya rabba malipo haya ni kwa yule atakayemuogopa allah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ndugu zangu katika imani tunapozungumzia ghaflatun aw ratat halakan ghafla au kughafilika ambako kumepelekea maangamivu ya wengi miongoni mwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala nasalullah salaama wal napenda nimalizie na kisa hiki kimoja ambacho kina mazingatio yurwa anna malikan istad'a wuzara'ahu thalatha wamepokea baadhi ya wa wanawazuoni wanasema kulikuwa na mfalme mmoja Huyu mfalme siku moja aliwaita mawaziri wake watatu. Akawapa amri ambayo ilikuwa ni ajabu sana. Ni ajabu kwa sababu ya nyazifadhao -nya -nya walizonazo, kwa sababu ya hadhi walizonazo kimadaraka. Aliwaambia kila mmoja miongoni mwenu achukue mfuko. Alafu mtakwenda katika bustani iliyozunguka kasiri yangu mkanikusanyie matunda. Na kila mmoja miongoni mwenu ajaze mfuko kisha mniletee Walishangaa kwa agizo kama hili lakini kwa sababu ni mfalme ameagiza wakenda. Mmoja miongoni mwao akawa ni mkhalis katika kazi akafanya kwa ufanisi akakusanya matunda yaliokuwa mazuri min anwa'i fawakihi katika aina kila aina za matunda yaliyo katika bustani akajaza mfuko wake huyu wa pili ndani ya nafsi yake akafikiria pamoja na kwamba mfalme ameagiza lakini itakuwa si kwa ajili yake yeye si mwenye kuitajia hii kwa hiyo akakusanya lakini akachanganya na matunda mengine mabovu mengine mazuri yako mazuri lakini mabovu ni mengi akajaza mfuko huyu waziri wa tatu yeye akasema ma'azunnu anna al-malika yaftishu aqyasan sidhani na haitowezekana kwamba mfalme ashughulishwe na vitu vidogo kama hivi kwamba akakague mifuko. Kwa hiyo yeye alichokifanya huyu bwana alikusanya takataka zilizoko katika bustani akajaza katika mfuko. Siku ya pili mfalme akawaita Njooni na mifuko yenu. Walipofika mbele yake akawaamrisha askari akiwaambia wachukueni mawaziri hawa kila mmoja mumpeleke katika jela yake. Mfungie peke yake asipewe chakula na maji mpaka nitakapotoa oda warejeshe. Wakachukuliwa, wakawekwa katika jela kwa agizo la mfalme. Huyu wa kwanza aliagiza mfalme anasema na kila mmoja aondoke na mfuko wake. Mfungeni akiwa na mfuko wake. Huyu wa kwanza ambaye alikusanya vizuri, akaweka matunda mazuri. Aliishi maisha yaliokuwa mazuri kwa sababu anayo matunda. Anakula kila aina ya matunda. Huyu wa pili aliishi maisha ambayo ni baina baina. Manake alikula matunda mazuri ya yakabaki matunda yaliokuwa mabaya, lakini kwa sababu ya njaa lazima atumie. Huyu watatu hata mwezi haukumalizika ikawa ameangamia. Nukta tunayojifunza katika habari hii. Leo hii ndugu zangu katika imani mimi na wewe tupo katika bustani ya dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala ametuweka katika bustani ya dunia hii na ametupa uhuru kila mmoja miongoni mwetu ana uhuru wa kutenda yaliyo mema na ana uhuru wa kutenda yaliokuwa mabaya. Wa indama ya'dhanu ya Allah li malikil maut li amana. Lakini kesho ya kila mmoja miongoni mwetu pale Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapomwamuru malakul mauti kuchukua amana ambayo ni roho ya kila mmoja miongoni mwetu Wadufina wa wudha fi tilkal hufraatil na tukawekwa katika lile shimo ambalo ni lenye shimo ambalo ni dayiqa ni pana huwezi hata kugeuka wallahi thumma wallahi Hakuna kitakachomfaa yoyote miongoni mwetu isipokuwa ni yale matendo mema aliyoyakusanya wakati wa uhai wake wakati alipokuwa na uhuru wa kufanya mazuri na mabaya Lakini laka an tasala nafsak Unaweza iuliza nafsi yako wewe hivi sasa ni katika kuni gani katika haya makundi matatu ni katika wale ni miongoni mwa yule wa kwanza aliyokusanya matunda yaliyokuwa mazuri au ni yule aliyekusanya matunda mazuri pamoja na mabaya au wewe ni katika wale ambao ni katika kundi la yule ambaye alikusanya takataka akaondoka nazo ikawa ni sababu ya kuangamia kwake Inamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bimanihi wa karamhi atujalie ni katika watu ambao tunasikia na tukazingatia Lakini namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala اتجاهليه تو انا اخلاصي في كل ما سبحانه وتعالى اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم رحمكم الله